Розділ 34. По Маккенна було позначено квартира 32, і Ричард припустив, що це була друга квартира на третьому поверсі, можливо, вона була розташована в дальньому куті, якщо рахувати за годинниковою стрілкою від лівого боку фасаду, що було найбільш імовірним розміщенням. Іншими словами, це була квартира на верхньому поверсі цього будинку без ліфта, без жодного виду з вікна у непримітному будинку на другорядній вулиці. Місцевість працювала не на користь цього типу. Вхідні двері були міцними на вигляд та надійно замкненими. Ченк натиснула на дзвінок до квартири Маккенна. Вони не почули зсередини будинку жодного звуку. Мабуть, відстань була завеликою. Не було чутно ніяких тріскучих звуків через спікер домофона. Абсолютно нічого. Лише спекотний, проте тихий ранок без жодної метушні. Ричард сказав. Спробуй іще раз йому подзвонити. В їхньому одноразовому телефоні була опція повторного набору номера. Непогано за 13 доларів. Ченк натиснула на кнопку, і вони знову почали чекати, притулившись щокою до щоки. Знову і знову йшли гудки. Жодної відповіді. Вона припинила виклик. Тоді запитала. Що тепер? Для піци ще занадто рано, відповів Ричар. Нам доведеться вдавати із себе кур'єрів ЮПС. Він натиснув на дев'ять різних кнопок, і коли на перший дзвінок у двері відповіли, він сказав. Доставка відправлення. Мадам. Запанувала пауза, а тоді замок на дверях задзищав, і двері відчинилися. Вони увійшли до середини, через спекотний передпокій, повз велосипеди та дитячі візки, повз стосименю тайських ресторанів та візитів окслюсарів, після чого спустилися до передпокою внизу, у якому залишилися сліди проживання цілого покоління родин, завдовжки у століття, з поасками під карнизом та шпалерами. Проте шпалери були потмянілі та потерті від давності, а карнизи жорстко обривалися грубими перегородками. В елегантних дверях до вітальні були врізані дверні ручки із п'ятьма замками, а ще в них були вічка і латунні цифри, прикручені шурупами на різній висоті. Перша квартира була під номером 11, друга за нею – під номером 12, вона була далі по коридору. Сходи були гарно декорованими стрімкими та встоланими килимами. щойно ступали на наступний прогін, увімкалося світло. Вони дісталися верху сходів, важко дихаючи. Тут було спекотно. Номер 32 був першим, до якого вони підійшли. У дальньому куті зліва. Річард постукав. Відповіді не було. Проте звук, з яким захиталися двері від удару, Здався йому дивним. Ричар узявся за ручку. Двері були незамкненими. Із входу вони потрапили одразу до вітальні, і це була практично вся квартира, темна, досить маленька на перший погляд. Повітря всередині було задушливим, а пахло чимось кислим. Під однією стіною розташувалося незасталене двоспальне ліжко, а під іншою була маленька кухня без вікон яка за своїм розміром нагадувала швидше кухоньку в будинку на колесах і такого ж мініатюрного розміру вбиральня. Єдиним джерелом світла в цій квартирі було вікно з аркером, яке виглядало закіптя вілим і на якому були наполовину запнуті гардени. Стіни були голими. Колись вони могли навіть бути білого кольору, але з часом посіріли і стали попелястими. Ще там стояв кухонний стіл. Завишки з барну стійку та завширшки не більше металевої бочки для нафтопродуктів та один стілець. Було ще самотнє крісло і тахта, яка до нього не пасувала, проте була такою ж протертою до блиску, як і воно. Ось і вся різноманітність, що стосувалося меблів. Рештою предметів були столи. В цілому в приміщенні було п'ять столів. Кожен завбільшки з двері, близько шести футів завдовжки та трьох завширшки, усі зроблені з дерева та пофарбовані в чорний колір. Разом вони домінували над рештою предметів у квартирі. Вони були виставлені в ряд по центру кімнати, утворюючи певний візерунок. Перший із них стояв одним кінцем уперед, другий стіл стояв у притул до першого, проте боком, утворивши таким чином літеру Т, Третій стіл знову ж таки стояв одним кінцем уперед, четвертий – боком, утворивши ще одну те, п'ятий, який був останнім, знову кінцем уперед. Уся ця конструкція нагадувала своїм виглядом кремезний хребет, який проходив крізь це гнітюче місце, як набір міцних хребер та хребців. На столах стояли комп'ютери, сім стаціонарних та вісім ноутбуків. Там були й інші незрозумілі чорні коробки, додаткові жорсткі диски, модами, USB-хаби, блоки живлення та вентилятори. Але окрім цього, там були ще й дроти, великі стоси та цілі купи перекручених та сплутаних до купи кабелів, наче вони всі просто збожеволіли. А там, де не було ні дротів, ні коробок, були книги, вони лежали у високих нестійких стосах. Усі були на тему технічних аспектів кодування, гіпертекстових протоколів та визначення імені домену. Ченк перевірила передпокій та зачинила за ними двері. Ричард сказав, спробуй скористатися цим телефоном. Вона натиснула на кнопку повторного набору і почула туркотливий звук мелодії у вусі, а тоді мережа нарешті встановила з'єднання і в кімнаті задзвонив телефон. Він дзвонив голосно та наполегливо. Він дзвонив та дзищав, граючи дурнувату мелодію та сильно вібруючи пластиком по дереву. Телефон Маккенна був просто там, на столі, підстрибував під тією плутаниною дротів, його маленький екран увесь підсвічувався синім кольором. Він був заєднаний із зарядним пристроєм, а той, у свою чергу, із комп'ютером. Ченк завершила виклик і запитала. Чому він не носить його із собою? Телефон повинен бути в кишені. Ричард відповів. Думаю, для нього це не зовсім мобільний телефон. Принаймні, не у звичному сенсі цього слова. Цей номер був для нього лише альтернативою, яка давала змогу телефонувати Вествуду, ось і все. І він виконав свою роботу. Не його провина, що результату не було досягнуто. Тож, як ти розумієш, він здався та залишив телефон у Шухляді. Ось тільки у цьому випадку Шухлядою слугує стіл. Але він заряджається. Просто звичка, скоріш за все. То де ж він тоді зараз? Ричард відповів. Я не знаю, де він. Двері ківера також були незамкненими. Я це пам'ятаю. Думаю, нам треба все швидко оглянути і йти геть. Наскільки швидко? За дві хвилини. Це було небагато, але цього було достатньо, бо дивитися практично не було на що. Кухня була мініатюрною, із шаєвкавою, яка була наполовину меншою від звичного розміру, а всередині неї стояла лише коробка пластівців невідомої марки та з холодильником, що також був удвічі меншим, ніж стандартні, всередині якого стояв лише літровий пакет молока невідомої марки та два шоколадних батончики. У шафці у ванній кімнаті знайшлися сертифіковані обезболювальні пігулки та протизастудні засоби, що продавалися без рецепта. Ще вони побачили комод, наповнений зношеним одягом більшу частину якого було пошито зі штучного матеріалу, і увесь він був чорного кольору. На ліжку вони не помітили нічого особливого. Комп'ютерне обладнання стояло на своїх місцях. Усі монітори були вімкненими, як з команди, проте, починаючи з цього етапу, кожен наступний процес потребував введення пароля. Жодних фото, жодних особистих речей. Книжок для читання на дозвіллі чистосів листів. Ченк відчинила двері та знову перевірила коридор. Вона сказала. Ідемо звідси. Тоді вона відчинила двері ширше. За ними стояв чоловік. Свідчення очевидців часто бувають підозрілими через певні передумови, кохнітивні викривлення у сприйнятті інформації та навіювання. Вони є підозрілими? Бо людям властиво бачити те, що вони хочуть бачити. Ричард також був таким. Він також був людиною. Передня частина його мозку витратила першу дорогоцінну долю секунди на сприйняття чоловіка за дверима, намагаючись підлаштувати його під більш прийнятний теоретичний образ Маккенна. Це було непростим завданням для мозку, бо Маккен мав бути старим. Шістдесятирічним худорлявим та виснаженим чоловіком, тоді як чоловікові за дверима явно було років на 20 менше, і виглядав він років на 20 здоровішим. Проте інстинктивно Ричар усе одно намагався реформувати образ, бо хто ж іще це міг бути, крім Маккенна? Хто б іще міг стояти перед дверима Маккенна в будинку Маккенна, який знаходився в місті Маккенна? А тоді... Усього лише півсекунди по тому, задня частина мозку Ричера перемогла, і образ сам себе змінив, чітко та ясно, зовсім не на користь потенційного маткенна, і навіть не на користь претендента на цю роль, а на знайоме обличчя, яке він уже двічі бачив раніше, а ця зустріч була вже третьою. Вперше він побачив його в їдальні, тоді в легковику, і нарешті тут у похмурому горішньому коридорі перед маленькою квартирою на третьому поверсі будинку без ліфта.